У палатах платної клініки належало тримати по двох пацієнтів, але з головного – сусіднє ліжко в палаті було вільне. Працював кондиціонер. Балкон з видом на парк було закрито, ручки з дверей знято. Коли вимикали кондиціонер і відчиняли квартирку, у кімнату проникав прохолодний вересневий вітерець. Старий – був позбавлений принад групових обходів. Втім, він навряд чи звернув би увагу на натовп із восьми людей біля свого ліжка. Наступні дні Михайла проходили за налагодженим графіком. Участь у загальних оглядах, дрібні доручення, заповнення карток, які не встигають заповнити чергові лікарі. Він брав участь у обходах, Спостерігав за роботою ординаторів, слухав їхні бесіди, переважно з пацієнтами, в яких ремісія, і з тими, хто у тяжкому стані, говорити було марно. Декотрі надто збуджені, і діалоги могли викликати в них лише напади агресії. Вранці та ввечері – розмови з особливим пацієнтом. Розмов, як таких, звичайно ж, не було. Були монологи Михайла і спостереження за реакціями хворого. Той також майже не змінював пози, але з часом стало зрозумілим, що його каталепсія має медикаментозний характер. Коли Михайло запропонував знизити кількість ін'єкцій галопередолу, головний погодився, але попросив спостерігати за пацієнтом уважніше. До кінця першого тижня інтерн помітив його сфокусований погляд. І ще через три дні, коли він торкнувся пацієнта, той здригнувся. Михайло представився. Павла Сергійовичу, ви пам'ятаєте, як вас звати? Який сьогодні день пацієнт мовчав? Його погляд начебто обмацував обличчя Михайла. Він підніс руку до його щоки. «Сергію?» Більше він нічого не сказав. Михайло записав його реакції і, виходячи із палати, уточнив, хоча відповідь знав заздалегідь. «Хто такий Сергій?» Відповіддю йому було Таке ж саме важке мовчання. Через три дні він максимально знизив дозу нейролептиків і коли зайшов до старого наприкінці свого другого робочого тижня, побачив, як той плаче. Пацієнт Багато годин він не міг говорити, не міг дивитися на цей світ. Іноді перед ним з'являлися білі халати, але він не бачив в них людей. Один, худий і високий, з'являвся частіше. Він сідав на край ліжка, міряв пульс. Риси його обличчя були розмиті, але сьогодні він його нарешті побачив. Сергій. Він потягнувся до нього – але без впав на подошку. Як так? Він помер. Силив згадати, як і коли, але згадавши, починав битися в істериці. Сергій зникав. Потім з'являвся зі шприцем, робив укол. Він засинав. Знав ці уколи. Сам колись їх робив, особливо, коли був молодим лікарем. Геть гальмують москові процеси. Він дивився на Сергія і відчував, як іде напруга з горла. «Вибач, синку! Як ви себе почуваєте?» Він не міг стримати сліз, які лалися нестримною рікою. Сергій постійно підкручував крапельницю. «Не хвилюйтесь, будь ласка!» «Ти вижив! Дякую Богу!» Йому хотілося обійняти сина, але не вистачило сил дотягнутися. Зазвичай вони обіймалися під час зустрічі, але зараз той тримався відсторонено. Чи, може, це його дух? І, мабуть, все зрозумів, що це він, що він його... Вибач! Його наздогнав сон. Назавтра привид сина знову прийшов. Коли він почав плакати, рука Сергія простяглася до крапельниці, але він спинив його слабким жестом. «Я думав, що вбив тебе!» Привид сів і задумливо глянув на нього. «Чому ви це зробили?» «Ми?» «Ти!» «Тату!» «Чому ти хотів мене вбити?» Він відчув, як затремтіла його голова від страху. Страшно було в інтернаті. І зараз теж страшно, що син відмовиться від нього. Але він таки процідив із себе ці слова. «Я боявся». «Чого?» «Цього?» Обвів очима кімнату Скільки він Перебачив їх за своє життя Цих казенних будинків Навіть найкращі Із них в'язниця Тепер він Сам пацієнт Стіни давили Йому місце не тут На ліжку, а там Білі халати Він заплющив очі Рідні люди це ті, кого ти не боїшся, від кого ти не чекаєш зради. Тебе зрадили. Це означає, що тебе віддали, зраділи твоїй відсутності. Так колись зробила його мати. Так хотів зробити і Сергій, позбутися його. Парадокс життя у тому... Що з нами трапляється те, чого ми боїмося Знову почуття, сльози Він то плаче, то сміється Привид знову потягнувся до крапельниці Лікар Павло зателефонував мені першому Сказав Лишень, я вбив сина. Я відразу ж приїхав і постарався зробити, що міг. Стер його відбитки з шприца, виставив на тумбочку почату пляшку коньяку. Те, що Сергій іноді зловживав спиртним, підтвердили всі, в тому числі і його дружина. Все це навело слідство на версію про нещасний випадок. До похорону він більше не розмовляв. Коли він знову заговорив, єдине, що злітало з його вуст – я вбивця. Використавши весь свій професійний авторитет, я сховав Пашу у своїй клініці і змусив замовкнути за допомогою галопередолу. Минуло три місяці. Вивести його з мовчання виявилося складніше, ніж я думав. А навесні… На семінарі у медичному університеті у натовпі студентів я побачив молодика, високого, худого, чорнявого, і мене немов пронизало. Він заговорив. Чудово, синку. Не дарма я його вибрав. Коли слухав його розповідь, у мене забігали мурашки по шкірі. Отже, Павло боявся будинку для людей похилого віку, того, що його туди відправить син. Згадую, він розповідав про матір. Вона і справді його на рік лишила в інтернаті, просто щоб покарати за якусь провину. Але він мало про це тоді казав. Не думав, що так його травмувало. Та з чого він узяв, що йому світить богодільня? Так, він був на пенсії, але був іще цілком здоровий для свого віку. Він почув, як син із дружиною обговорюють такий варіант, коли у нього погіршиться здоров'я. От такої. Невже Сергій і справді про це думав? Адже Паша завжди потурав йому. Спершу дуже хотів, аби син став лікарем, але коли Сергій пішов у підприємці, підтримав його – Дав гроші, аби той відкрив власну торгівельну мережу. Якийсь час все йшло добре. Але декілька років тому він невдало вклав капітал і лишився як рак на мілені. Продав квартиру. Паша поселив їх з дружиною в себе. Так вони і мешкали втрьох у заміському будинку. Сергій, щоправда, почав пити, накопичував непогашені кредити. Але ми всі вірили, що він встане на ноги. Він сказав, що після того, як мати віддала його в інтернат, він обіцяв собі, що ніколи ні від кого не залежатиме. Йому це вдавалося все життя. Але людські ресурси вичерпні. Я записав нашу з ним розмову на диктофон у мобільному телефоні. Вам скинути? Я кивнув головою. Він витяг з кишені телефон і змінився на обличчі. Ой, це не мій. Напевно взяв із тумбочки похабцем телефон нашого пацієнта. Мене викликали по внутрішньому зв'язку. Дзвонила сестра-господарка, аби узгодити закупівлю миючих засобів та білизни для пацієнтів. Я на все погоджувався, але водночас спас його очима. Він провів вказівним пальцем по екрану. Там фото молодого чоловіка, чорнявого, з ідентичними його рисами обличчя. Я бачив, як у юнака витягнулося лице, з'явилися проблиски усвідомлення. Таке здивоване обличчя іноді бувало і у Сергія, коли він був підлітком. Якби не юнацький бунт, міг би стати чудовим лікарем, як батько. Я вирішив справи із закупівлями і довго на нього дивився. Він не підводив очей. «Коньяку?» Я встав і попрямував до бару, захованого в шафі з документацією. «Ні. Дякую. Правильно. Нічого здоров'я губити». А собі налью трохи. Сьогодні сорок днів за ним. Кивнув на обличчя у смартфоні. Обличчя інтерна. Обличчя Сергія. Для чого я вам? Хочете, щоб я був при ньому доглядальницею? Я похитав головою. Колись я був таким, як ти. Невпевненим, всього боявся. У всіх є страхи. Навіть у нього. Киваю в бік пашиної палати. Хоча мені він завжди здавався найбезстрашнішою людиною. Такі ризиковані операції проводив. «Михайле, я читав твою справу. Знаю, що ти зробив. Зі мною було щось схоже, тільки часи були іншими». Стара система не прощала таких витівок. Мене вигнали із медичного інституту, і відновитися зміг лише в іншому місті, і лише завдяки йому. Я знову кивнув у бік палати Паші. Він тоді закінчував аспірантуру, і він побачив у мені щось. Ми потоваришували. Я не зможу замінити йому сина, ви ж розумієте. Я згідно кивнув. І не треба. Давай не будемо зараз про нього. Давай про тебе. Я даю тобі шанс, як дали його колись мені. Бачу твій потенціал у професії, попри те, що виявив його таким дивним чином. Життя неправильне і нелінійне. Ці люди, які знаходяться тут у відділенні, всупереч поширеній думці – не заслужили тих мук, через які проходять. Але на відміну, скажімо, від ракових хворих, їм мало хто співчуває. Як психіатр, ти повинен це зрозуміти. А те, що трапилося з тобою, вважається за диво, за усмішку богів. Я помітив протест на його обличчі. Хех, молоде та зелене. Можеш піти і перейти в інше місце. Перешкодно чинитимуй, якщо забудеш усе, що я розповів про нього. А можеш залишитися і стати першокласним психіатром. А що буде з ним? Залишиться тут назавжди? У мене стиснуло серце. Це питання, на яке я й досі не можу собі відповісти. Він спитав це діловито, як лікар, але сум, що забринів у його голосі, мене зворушив. Ні, не назавжди, але гадаю надовго. Доки він не буде готовий приймати рішення, як жити далі, поки що він швидше вибере Смерть, аніж життя У його анамнезі завтра Вкажи основні реакції Але зміст розмови, звісно, не записуй Якщо бовкне щось зайве У присутності персоналу Фіксуй марення І нейролептики Поки що не скасовуй Інтерн кивнув головою На його обличчі не було вже протесту. Анна Колесова «Особливий пацієнт» Читав Руслан Алексіюк Опубліковано з особистого дозволу авторки Щиро дякую за те, що прослухали оповідання. Окрема вдячність авторці за довіру. Підписуйтесь на канал. Обирайте відео до вподоби і розповсюджуйте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank чи Patreon у описі. Найголовніше ж, не забувайте підтримувати Збройні сили України і вірити в нашу перемогу щодня а також читаємо, думаємо і розмовляємо українською мовою. Почуємось у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!